Yəni, namazda qalanda sütrə etmək, yəni qalanda ki, yanma, hətta qalanda ki, sənlər sənə müşəttə eləməsin və bir şey qalanda qoymaq. Və <coughs> <coughs> keçdi bu xarədə onlar dedir ki, məsafəsini qeydilədi o və boyun, ennin, usunun. Sütrə və sütrə ilə namaz qalana arasında nə boyda məsafə yaxşı olsun, onlar qeyd Paşor Muharrem Aleyhissalatu Vesselam bu Mekke'de və Kəssə. Və bunu göstərmək istəyirəm ki, Muharrem Aleyhissalatu Vesselam həqiqətən Həm də qəssində. Yəni qadlanmir. Elə deyir, yox heç kim yoxdur. Səsim Mekkədə bəki yerə. Yəni bu dediyimizdir. Sonra e, Aleyhissalatu Məli, iki sütun arasını namaz qılmaqdan daşır. İlk, bəs, bəs, as-salam, beynəssil, sevari, yüzeyli cəmaq. Yəni, cəmaq namazı deyilsə, sütunlar arasında namaz qılmaq məsəlçir. Orada xinə, ələ babalar üzründə bildiriləcə qalq edir namaz dəyirsə. Çünki cəmaq namazında dəyilməyir sütunlar arasında cəmaq. E İki məthod üçün səhq qırılır, aydın durur. Camanın tanısında, yəni, camanın tanısında. Amma təhq qalanda qalqısı yoxdur. Təhq qalanda qalqısı yoxdur. Məni həvayətini deyil ki, <coughs> deyil bir üniversiteye və gördüm ki, sonra Bilaldan soruşdum ki, Fiyamda əsasən, hər və göstərdi ki, 2 ənə üstün mü arasın. Bəlim üçün, burada başqa rivayətləri getirik, göstərik bəz tək qoxlu göz namazına, lakin məşğruqdür namazında. O da bəz ki, bəz səhv qırılır ona görə. O da bəz və deyir ki, çünki sohvalara aykılan Altıq ilə qoylar, ayakkabı və s. Məsələrdə, məsələ, bəzəndə olsun, onu da bəmin məyəcəyir və bəzilər dillər ki, cinlənin qıldığı yerdir. Ola <coughs> <Və> ki, səhv ki, səhv qırılır, Onda, ə, qırılır. Yəni, qırmaq, qırmaq. Onda, və onunla bu məsələdə fikirlər. Yəni, səhv qırılmalı bəmin edir, ayrı qılmaq, təq qılmaq. Onu da namaz və səhvli görürsün, nəcək yanılır. Sırh, ara qovmur. Hətta qınan basasını ki, ara qovmur şeytansız. Yəni, nəzə müqman nə ki, sahirdə ayrılır, dəlavət edir, batın də ayrılır. Ona ayrılır, o dəlavə görə o, hikmət namasıdır. Ne üçün bir yerdə dinamlar, sayılır. Və hikmət ki, səhv qırılmalıdır? Yaxşanamət deyil, ayrı adı Onu yürək. İslam insanlə birleştirilməyə var məsələyə. Azamlarına çəyirəsən, tam sefaq və cəmat olmağa, məhkəm olmağa. biz əməlləmirəyə onayı. Aydın vəyəm. Sonra, Rəhəmətlə Allah burada başqı məsələlərə tutunur. Şələ Allah qalsın genən dəstərimizə,